Köszönt el indulatosan a férfi. Fel sem nézett a távozni készülő nőre. Na szép, gondolta Betty. Erről ennyit. Megfogadta, hogy amint újra felbukkannak a kellemes előző beszélgetés emlékképei, azonnal elzavarja őket. Ez a módszer a sikeresen bevált. Ha nem akart, hogy egy rossz gondolat vagy egy nem kívánt érzelme elhatalmaskodjon rajta, hangosan elzavarta. Ez nem az én gondolatom, tűnjel! Vagy? Ezt nem én érzem, tűnjel!